mlango wa 19 wa kitabu cha Matayo hii ni sehemu ya pili kichwa cha somo la leo kinasema tajiri ana nafasi finyu mbinguni. somo la leo kinasema tajiri ana nafasi finyu mbinguni. Eh kama tulivyosema hii ni sehemu ya pili ya kitabu cha Matayo mlango wa 19 sehemu ya kwanza ile iliyopita ilihusu maswala ya ya ya mme na mke habari ya taraka e, na nimesema mlango wa mambo mawili makubwa yananisumbua dunia sina haja kurudia sana hayo lakini habari za mahusiano kati ya mme na mke ni matatizo ya ulimwengu na rafiki ni habari za mali e, na maeneo yote mawili yamekusanya ndani ya mlango moja e, na kwa bahati mbaya vitu kama hivi ukivisema au ukivihubiri wewe mwenyewe unayehubiri ndio unashambuliwa na wanadamu na watu hao hao wanakuwa wanakuambia kwamba pia wanaiamini na Biblia. Sasa unajiuliza kitu kimesoma kwenye Biblia ambayo wewe ndio unaiamini. Na unasema ni neno la Mungu. Unachukizwaje na mtu ambaye ameisoma na kuhubiri hiyo hiyo Biblia? inakuwa ngumu sana kumaanisha wanafunzi Manadamu ni mnafiki. Eh Kicho cha somo kinasema tajiri ana nafasi finyu. Mbinguni emu tusome mlango wa 19 mstari wa 23. Tulirushwa kwa Yesu aliyesema ambaye ijulikane kwamba sijasema mimi, mimi nimesoma ali, nimekuhubiri aliyesema Yesu. Aliyasema mwenyewe ni Kristo. Kwa hiyo kama kuna mtu atachukizwa somo kama inabana unajua hapa hammo Hapa hammo, lakini ama somo anasoma na watu wengi. E, kama kuna mtu akchukizwe basi achukizwe na Kristo aschukizwe na mimi. Mimi siko beba lawama ambazo sio za kwangu. Eh E, matayo Mathayo 19:23 Biblia anasema Yesu akawaambia wanafunzi wake, Amini na waamini ya kwamba itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni." Je, yeah, iki kichwa nilicho kitangaza, yaani somo la leo, ni cha kwangu au aliyekisema ni Kristo? Ni Kristo. Kwa hiyo kama ikitokea mtu akasema kwamba hili somo silitaki, ajue kabisa kama ni Kristo ajua amemkataa Kristo, sio mini sasa so, nimeatoa tena nimeisoma kafisha kwenye Mateo 19:25. Eh. Eh, lakini pia Mungu ni tofauti na wanadamu, anafika mbele tutakuja kuona, anatukumbusha kwamba hata kama ana nafasi finyu kama kama ngamia kupenya katika tundo la sindano ya kushonea nguo, kitu ambacho kimsingi kama hakiwezekani. E. Hata kama haiwezekani, e, Mungu anasema kuna namna ambayo Mungu anaweza kafanya, matajiri wakafika waka mbinguni na wapo tutauja kuona akina Ibrahimu walikuwa matajiri wako mbinguni eh lakini utawapata akina Ibrahimu wangapi kwenye uso wa dunia unaweza kupata matajiri milioni mbili, milioni hamsini lakini ukapata Ibrahimu mmoja tu eh kwa hiyo unaona kwamba kama akitokea tajiri mmoja kama Ibrahimu kama Daudi akawa wa kuhesabika kwa vidole labda hawafiki kumi mfano kibib, kwenye Biblia ukakuta wamepatikana kati ya matajiri labda milioni utajua kwamba uwezekano huo bado sio mzuri ni mdogo mdogo sana lakini ukupo eh nadhani hili somo liko katika muktadha unaeleweka amina eh kwa hiyo haya maandiko ma ile somo la leo kama tuliosomewa na tumishi hapa linatokea katika matakuni 19 kuanzia mstari wa sita na kufika mpaka mwisho wa mlango ambao mlango mwisho wa mlango ambao ni mstari wa 30 eh, eh. basi kama kawaida yetu huwa tunachambua maandiko tunayavunja katika vipande vidogo vidogo ili kusudi ianze kueleweka eh hem eh, tusome hoja ya kwanza katika kicho cha leo inasema huwezi kuingia mbinguni kwa matendo yako mema huwezi kuingia mbinguni kwa matendo yako mema e, hoja kubwa inahusu habari za kuenda mbinguni hasa zikohusisha na mali zetu ndicho kinachoongelewwa lakini pia kuna hoja ndogo ndogo ndani yake zinazoonyesha kuingia mbinguni na sababu nyingine nyingine e. E, kwa hiyo hoja kwanza inasema huwezi kuingia mbinguni kwa matendo yako mema nitangulia pia kusema Mungu anatutaka tutende matendo mema. Tuwahurumie watu. Biblia Yesu anasema eh, ukiwa na nguo mbili mpe mmoja mpe mmoja yule asiye kuwa na nguo. Hayo ni matendo mema. Eh Mungu anatutaka lakini Mungu hajasema kwamba hayo matendo mema ndio yanayokupeleka mbinguni. Kinaacho hayo matendo mema yana kazi nyingine na ni kazi nzuri muhimu tena di Nlicho tunachotakiwa kufanya karibu kila siku tunataka tuishi katika matendo mema. Matendo mema hayako aina mbili. Kuna ya kwanza kwanza, kwanza za Mungu. Yes, anamwambia yule tajiri kijana hapa mbele tutaona amri na kutaka za Mungu. hii Makanisani kushika ni kitu ambacho ni kama wakati. Eh. E. wale wanashika shika amri. Kwa hiyo tunaona huwezi kuingia mbinguni kwa matendo mema au matendo yako mema, japo unataka ukieni matendo mema. Ninatakio ni unatakiwa ni cheni matendo mema. Eh, huwezi kuenda mbinguni kwa kuzishika amri? Eh. Huwezi. Je, maana kama huwezi kuenda mbinguni kwa kuzishika amri, je, uache kuzishika amri hapana? Zishike amri lakini kwa sababu nyingine. Mtasema wakati mwingine au leo baadaye. Eh? kijana tajiri tuanze na msari wa 16 tune, mpaka msari wa 22 na tazama mtu mmoja akamwendea, akamwambia mwalimu nitende jambo gani jema ili nipate uzima wa milele huyu anataka atende matendo ya kumbeiika mbinguni kwanza ameanza kwa baya eh. akamwambia kwa nini kuniuliza eh, Kuniuliza habari ya wema aliyemwema ni mmoja lakini ukitaka kuingia katika uzima zishike amri. Huo mstari wa kumi na saba umekosewa kwenye Biblia ya Kiswahili. Eh, umekosewa ngonia ni usahishe kwenye King James. Eh shida sana kwanza kusahisha Biblia. Wanya ni usome kwenye King James. E, yesu alichouliza alicho alicho alichomwambia alicho yule kijana aliyemuuliza habari za nini cha kutenda kumpeleka mbinguni yeye alimjibu Naashukuru umefika pale mara moja mstari wa saba anasema hivi ni usome and he said unto him why callest thou me good anasema kwa nini unaniita mwema Biblia Kiswahili nauliza, kwa nini unadiuliza habari za wema ni tofauti Yesu anasema kwa nini alichomwambia nimwambie kwa nini unaniita mwema mimi Hajasema unaona kama ni tofauti ya Kiswahili inasema kwa nini unadiuliza habari za wema King James inasema kwa nini unaniita mwema? Ma, ni Kwa hiyo moja ni sahi, moja ni okay? na anainde sentence anasema why was thou me good? There is none good but one that is God. But if thou will enter into life, keep the commandments. Anasema kwa nini mwema? Kwa sababu aliye mwema ni mmoja naye ni Mungu. Lakini kama unataka kwenda mbinguni, zishike amri. Sasa hapo ndipo e, Mkristo sio kusoma Biblia, dunia isiyosoma Biblia, e, Inajikwa inajikwaa. Wanajikwaa, wanafikiri unaenda mbinguni kwa kuzishika amri. Nitafafanua vizuri utatoka umeelewa. Kwa hapo ndipo ambapo nabii wa uongo na shetani anajitahidi kuwekeza sema ambazo kama hazielewekelewe ili usudu apotee. Wa eh. Na wale walimu wa ajabu ajabu wa uongoongo huwa hawafundishi maeneo ambayo yako wazi wazi. Kwa mfano Mathayo 5 24 aamini amina anawaambia yeye aliamini jina langu alisikia ne langu na kumamini yale nituma na uzima wa milele. Eh. Eh. Wala haingii hukumuni, baada amepita kutoka uzima eh, hukumoni kuingia uzimani. Semu kama hiyo haiwazo kazihubiria kwa sababu ziko wazi sana ana sehemu ambayo kama ime, ime gificha, ficha na hizo sehemu zilikuwepo nyingi kabisa tusome wote katika nitaulia kufanua sehemu twende katika kitabu cha zaburi e, bado sijaenda bari na ile hoja bado niko kwenye hoja ya kwamba huwezi kaenda mbinguni kwa matendo yako mema na sitatumia muda mrefu kwa sababu so, hii so, somo nishawahi kulifundisha mara nyingi Eh ya matendo mema nimesha kufundisha masomo ya lakini najua wakristo wote nasahau na wengine hatikuepo kwa katika kitabu cha Zaburi mlango wa 18 usari wa 26 Zaburi 18 kama hautafika pale mimi nzawadi nifikie pale nikusomee usari wa 26 nasema 18 26 nasema Kwake ajitakasaye utajionyesha kuwa mtakatifu na kwa mpotovu utajionyesha kuwa mkaidi. Biblia nasema Mungu humpa mtu kulingana na alivyokuja. Ukija na roho ya utakaso na kumtafuta Mungu na kumkaribia, Mungu anaku, anakupokea katika hali hiyo. Ukija katika hali ya upotovu unauliza swali lililopotoka. Kwa mfano, mtu mmoja angamuuliza akasema, "Mwalimu, nitende matendo gani mema niweze kufika mbinguni?" Ni swali ya upotovu. Eh, dada alikuwa amemfundisha hicho kitu. Hayupo. Yeye eh, alikuwa amefundishwa na ange, angeze swali zuri, angesema mwalimu nifanye nini au ni nini ni, ni, ni, ni, ni, ni kuingia katika ufarma wa mbinguni. Au angeza kumambia mwalimu naomba unipe nafasi katika ufarma wa mbinguni. Kama yule mtu amsarabadu kule. Hakumuuliza mwalimu nitende nini. Niweza kwenda mbinguni na sema hapana, mwalimu nakuomba unipe uzima wa milele. Yesu akamjibu pale akasema leo usiku mtakuwa wote katika ufarma baba yangu, katika paradiso. Kwa hiyo tukienda kwa Mungu aka nikasomo kwa kujifunza jamani tukienda kwa Mungu na nangoja zilizopinda Mungu anazipokea zikiwa zimepinda hivi Dada ameelewa mstari wa 26 wa kitabu cha Zaburi mlango wa 18 mstari wa 26 anasema hivi kwa mtu mwenye tena naanzia huku kidogo anasema kwa mtu mwenye fadhila utakuwa mwenye fadhili mwenye fadhili utakuwa mwenye fadhili kwa hiyo Mungu anakupokea umeja na fadhili naye anakuwa mwenye fadhili eh kwake kwa mkamilifu utajionyesha kwa mkamilifu yani unakwenda na ukamilifu unaenda na moyo ulio sahihi una na moyo wa wa, wa, wa kumpokea wa kushuka wa kumamini, na ye, anaaminika mbele yako lakini kwake ajitakasaye utajionyesha kwa mtakatifu e, unaenda na utakaso anakupokea kwa utakaso na kwa mpotovu utajionyesha kwa mkaidi mungu atakwa mkaidi umejifunza nini mtumishi ndugu yangu pende kwa Mungu na moyo wa unyenyekevu. Kwa unye kuwa tayari kupokea neno lake. Unyenyekevu sio kwenda ukafanya hivi. Usiojenekevu hizo ni kiburi. Unyenyekevu ni kumwamini Mungu kwanzia kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo. Bibilia ukatafuta ile kweli. Biblia inasema heri mwenye njaa na kiu ya haki. Unakuona njaa na kiu yake? Mimi hapa nawafundisha Biblia. Lakini ninawazidi wote kusoma hiyo Biblia kana kwamba si ndio wote. Sio kama ajisifia nawafundisha kushuhudia mjifunze kwangu. Si ndio? Eh. Yaani mtazamaa yule anajua Biblia lakini ninajifunza Biblia nikiangalia kwa, kwa wiki najifunza Biblia na kufanya kazi nyingine. Na kazi nyingine anazo na pia. Tusiwe wale wa wa ambaye anaishi hey, ni mtumishi wa maneno ya Mungu tu Hana vitu ana vingine anakuwa hapana. Fanye kazi pia. Uli chakula chako wenyewe? Mungu. Eh. Lakini unamjua na Mungu pia. Kwa hiyo tukimkaribia Mungu kwa moyo wa kumpokea na kukubaliana naye, naye anatukubali. Uki watu wengi Wanamwendea Mungu akiwa wamekataa, wamemkataa wame maneno yake, ukweli tuuseme Watu wanaenda kwa Mungu, inawezekana hatuko hapa labda. Unajua sisi hapa tuko wachache, hatuwezi kawakilisha kila tatizo liko duniani. Eh. Lakini huko duniani watu wengi, watu wengi kabisa wanataka wawe wa Kristo wakao wameikataa Biblia. Nimekosea? Wameikataa Biblia. Huyo kijana anakuja akiwa na hoja ya kimatendo matendo, Mungu anamjibu kimatendo, hakukosea, haku alisema kweli, eh. Mtu mmoja akamuliza anasema, "Kwa nini? Nfanye ni, Nitende matendo gani mema?" Tena hajasema, yani hajasema atanifanye nini, nitende matendo yapi? Mema, nipatie ni uzima wa milele. Yesu akamwambia, kwa nini? Umetoka kuniita mwalimu mwema? Kwa nini unaniita mwema? Sasa naomba ni e, dini nyingi za dunia zinaamini katika matendo mema. Na hawayatendi sasa. Sakusikitisha. Hakuna jinsi. Hakuna jinsi naomba nieleweke. Hakuna jinsi unaweza ukakazana kutenda matendo mema mbele za Mungu. E, pia matendo yetu Mungu anayajua, matendo mema Mungu anayahesabu. Eh. Hakuna jinsi mtu anaweza kukream au kadhibitisha kwamba anatenda matendo mema nje ya hiki. Haipo. Haipo. Matendo yetu, yote mema ya Mungu ameandika katika kitabu chake ameandika katika mwanzo ameandika katika kitabu cha kutoka ameandika katika kitabu cha Walawi katika Isabu kumbukumbu la torati ameandika katika Yoshua anaendelea naenda mpaka ufunuo andika matendo mema sasa mtu anataka kwenda atende matendo mema ayapea ampeleke mbinguni tena ambayo hata hajayakuta kwenye Biblia si ni hatari hiyo ah ni hatari sio hata eh soma Biblia neno hapo ni eh e. e. najua unaisoma ongeza kasi. ongeza kuwa na kiu ya haki ya kujua kweli eh nirisha deni tuendelee nirisha mimi wa baadhi ya watu okay hiyo tu iache tuenda sehemu nyingine eh Mtumsho kitabu cha Warumi mlango ule wa 9:31. tujifunze kutoka kwa watu waliotangulia. Tujifunze kwa, kwa Wayahudi. Wayahudi ni taifa lilipendwa na Mungu kweli kweli. Mungu alilipenda ile taifa jamani. Mungu alilipenda kimsinga kaonekana kama analipendelea. Watu wote wanafanana na Wayahudi waumeumbwa na kama Wayahudi Mungu huyo haiwezekani Mungu achague taifa kimoja katika mataifa yote ya dunia awekeze kazi zake zote pale eh, wakati hao watu wanafanana na watu wengine mtu, mtu wa dunia anaweza kazaa mtoto pamoja na mwanamke au mwanaume wa kiyahudi. wote ni damu moja wale lakini Mungu akawekeza sana katika ile taifa akawapa manabii akawapa neno lake yani ha, ha, hata Yesu alipokuja akawambia wanazuzi wake kasema msingie kwa wasamalia wala msingie kwenye nyumba za mataifa hebu nienda katika nyumba hihi. hii akawekeza kule em sikiliza alipowekeza alichovuna unaweza somo linahusu nini habari ya matendo eh Liple, nasema katika kitabu cha Warumi tulisema 30 na moja na sikiliza anasema bali Izraeli wakiifuata sheria ya haki hawakufikiria ile sheria matendo ya sheria jina jingine ndiyo matendo mema Ndiyo matendo ya sheria ndiyo matendo mema e. kwa sababu gani kwa sababu hawakuifuata kwa njia ya imani wale watu watu hawakuwa na imani, walikuwa wanapenda matendo mema. Eh, hemu nenda gereza ni kaone maskini. wafungwa, wafanyeni nini? Sawa? Sio vibaya. Lakini walienenda kwa jinsi ya matendo, anasema kwa sababu gani? Hawakuifuata kwa njia ya imani bali kana kwamba kwa njia ya matendo. Walienenda kwa matendo hawapo. Leo hii wanakuambia tendo matendo mema. Leo hii uwez ukazitoa dini za dunia katika kitu inaitwa matendo mema wakitaka waki ndio ziwapeleke kwa Mungu. E. E, na hata wasioamini ye, Kristo. Eh, ukienda mataifa ya mashariki huko, Uchina, India ndo kuna binadamu wengi kwenye uso wa dunia. E, aya mataifa mawili yana, yana, yana karibu nusu ya dunia. Mataifa mawili tu, India na China. E, nini karibu nusu au moja ya tatu ya dunia. Dini zao zote zimerenga katika matendo na na na, na watu na mamini Yesu Kristo nao wanataka kutumia kanuni hiyo yoyo ya matendo wote wanapotelea njia moja. Bali kana kwamba kwa njia ya matendo wakajikwaa juu ya jiwe lile ni li kama ilivyoandikwa tazama na katika sayuni jiwe kwa kwazaro na mwamba uangushao na kila amaaminie hata tayarika. Huu msemo Hawa watu walitaka kwenda kwa ajili ya matendo yao sasa katika kule kulazimisha kwenda katika matendo wakajikuta wamejikwaa kwa Yesu mfano mzuri wa mtu aliyejikwa kwa Yesu ni huyu kijana tajiri anaenda kwa Yesu anapata nafasi ya kukutana na Yesu sehemu ambapo angeza kupata uzima wa milele anajikuta amejikwa pale hakutoka, hakutoka salama mbona kama mnashangaa ni vitu vibaya ni kujifunza kwani ni wewe sio wewe wala sio mimi ni mtu mwingine lakini tunajifunza tusiwwe kama huyo. E. Mfano tumesema ni taifa la Israeli, ni dini za dunia hii. Biblia nasema zina, zinajikwa katika ziliacha zili imani zikaenda katika kutegemea matendo yao, wakajikwa juu ya jiwe. zalo ambalo ndio Kristo. Lakini akasema hilo jiwe? Ukiacha kwenda kwa jinsi ya kutegemea matendo yako au matendo mema, ukaenda kwa imani katika huyo Kristo Biblia inasema huta tayarika ndo amefunga kitabu cha mlango wa tisa wa, wa Warumi. Amuamini hatatayarika Kutayarika ni kuaibika, ni kupotea, ni kupoteza mwelekeo. Amuamini Kristo hatatayarika tayarika. Atendaye kwa matendo yake hata atatayarika ndo maana yake. Ataaibika, ataopotea. Yeah. Um, kwa kwa Eh. Kwanza tukaanangalia kipengele cha kwanza kinachohusu Eh kinachohusu eh uh, kwamba um, huwezi kwenda mbinguni kwa, kwa matendo. Bado tunatafuta kile kichwa chenyewe yenyewe kinachosema nafasi ya tajiri katika ufarmaning. Eh hapa hatujaogusa habari za tajiri. Kwa so, sababu mtu bado uh, yuko anahojiana ana, ana, ana na Yesu lakini habari za utajiri wake hazijaja. Eh Emtu some. Doso meshemu za msingi kidogo tuende katika Isaya huu mstari iskutakiwa kufungua ngoja, ngoja nisifungue kwa jiri 64, sita. Sita pale kwa ajili ya amna Isaya 64 mstari wa 6 pale kwa sababu naujua sana tu mstari 64 6 anasema matendo yetu ya haki mbele za Mungu ni sawa na vazi lililotiwa unajisi yaani kitu kilichotiwa ya unajisi ni kama kitu kilichotiwa chasi Kina kinyesi kina uchafu kina matope machafutafu yanayoruhuka hey. matendo yani kiwango chetu cha matendo yetu nikaa akina mama ngoja mama ni waulize swali ukiwa jikoni ukiwa jikoni unapika si unakuwa na taratibu zako umejiwekea kupika si ndio kwa ma ni vitunguu nitaweka chumvi kiasi gani nitaweka maji yako hapa na nini asa akitokea mtoto wako wa kwa miaka mitatu naye anajikoni na, anataka kujifunza yuko ukaja ukakuta amesha kupikia chakula kimeiva utakira kwa, utasema ni, ni chakula kizuri kitamu miaka mitatu minne kitakuwa kichafchafu si ndio cha ovyo kabisa ndivyo tulivyo kiwango chetu ufahamu wa Mungu ukuwa Mungu na utakatifu wa Mungu ukiunganisha na uwanadamu ni tofauti wa Mungu uko juu kiasi kwamba hata yule mtoto wa miaka mitatu ambao sisi ndo mfano wake akijitahidi kiasi gani chakula takachopika kitakuwa kimepungua kitakuwa kibaya eh kitakuwa kibichi kitakuwa kimejawa na chumvi anaweza kachukua chumvi yote akaihanga akafikinda ugali na unga wa ugali akaanza kusonga ukala chumvi tu eh ndio matendo yetu mbele za Mungu lakini nikuulize je ukiwa na mtoto anafanya kazi pamoja na wewe si ni jambo zuri anajifunza? E, mungu anatutaka tufanye kazi mt, matendo mazuri, tuzishike amri, lakini hazitoshi kumletea yani kukamilika mbele zake. Hazitoshi. Ukija ukakuta mtoto wako yuko anajifunza kundeeki, ana anafanya nini? Mwingine ukamkuta tu yuko kwenye katuna anaangalia TV anafanya nini? Yupi utamsifia? Utamsifia anafanya, kasi, ndio anafanya fanya kazi ndio? Hata kama kazi yake sio nzuri Mungu anatutaka tutende kazi nzuri. Sio nzuri kwa maana kwamba imetosha mbele zake, lakini anatutaka kwamba tuko na mbele zake. Lakini haitoshi. Eh, ndio mfano unalokuwa unatoa. Kwa maana tendo mbele za Mungu hayana tofauti Biblia ni na vazi lililotiwa unajisi. Sawa vazi lilotiwa uchafu. E, e, biblia inasema na mingi na nashindwa kuelewa kama ni katika matayo nane tulikuwa huko miezi ya nyuma huko lakini turudi pale kidogo ndio maana ya kusoma mgiliano nene ambapo narudi nyuma matayo, nane? So, mbilo, moja na 12 Mathayo na 12 nami na ya kwamba wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi nao wataketi pamoja na Ibrahimu na Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni bali wana wa ufalme watatupwa nje katika giza Watatupa katika giza la nje niko kutakuweko kilio na kusaga meno unajisema mbona sioni uhusiano ka, uhusiano wa hii hoja kwanza ni kwamba lazima kwenda mbinguni kwanza ndio kitu cha baadaye lakini ni na kuonyesha habari ukisoma hayo mlango wa 8 ulipo kometokea mpaka Yesu akatoa ya maelezo. Alikuwa na onyesha watu waliotaka kuingia mbinguni kufika kwa Ibrahimu na Isaka na Yakobo, kufika kwa Mungu wa mbinguni kwa kutumia matendo yao ya kanisani kanisani. E, sisi ni Wayahudi wanaofahamu. Wa sisi ni wa, ni wa Sisi ni wa Kristo. E. Kule tu kuhesabiwa haki kwa kwa jinsi yao wenyewe. E. Si kama tumeelewa. Watu nyingine kukaa kanisani. Hata wakati mwingine kufanya kazi ya kanisa, hata wakati mwingine kuhubiri, hata wakati mwingine kufufua, hata wakati mwingine kufanya miujiza, hata wakati mwingine kuonekana mtakatifu mbele za watu, hata kuonekana unajua Biblia kuliko wote, hivyo vyote havitoshi kukufikisha kwa Kristo. Eh. Sinacho kufikisha kwa Kristo ni kuoangoa. Anasema msipoongoka na kuwa kama vitoto vichanga hamtafika kama katika farama mbinguni. Maana yake ni nini? Tusipochukua mioyo yetu, tukaifinyanga, finyanga, finyanga tukaweka mbele za Kristo. Kwani watoto wachanga hawatendi makosa? Ee <tos> muachie simu yako mtoto mchanga uone. Simu, wa, si watakatifu. <tos> Utajikuta ina mistari saba ndani kwenye screen pa. Eh, Wanatenda makosa, lakini Mungu anasema kwamba tuwe na mioyo kama watoto wachanga. Sina maana kwamba tukio na mioyo kama watoto wachanga haina maana kwamba utakuwa tukiende dhambi kwa watoto wana tena wengine wanapigana wanaumizana eh. lakini tunatakiwa tuwe na mioyo iliyopondeka iliyo tayari kuambiwa na Mungu kwenye neno lake ukaambiwa namna ya wokovu ukakubali ukaupokea ukakwambia kwamba matendo yako hayakutoshi matendo yako ni kama mtu aliyevaa nguo iliyochafuka ukakubali uka, lakini wengi hawakubali Anaadali kwamba kwa sababu yuko kanisani anacheza kinanda yuko kanisani mwaka wa 20 anafanya vitu gani kwamba sababu anaenda mbinguni. Mungu anasema wana wa ufalme hawatafika katika ufalme wa mbinguni lakini watu walioko mbali wa mashariki. Sema nyingine anasema huku wakati ujao uko mbele kwenye matawi hiyo. Anasema angalieni watoza wa ushuru na makahaba wanawatangulia wanaenda mbele zenu kufika mbinguni. Amina. Katika watu ambao watakuwa wamepata hasara kabisa hapa duniani ni Wakristo ambao watakuwa wamekaa muda mrefu kanisani na ni wengi akajaribu kutafuta haki kwa kukaa kanisani kwa kutenda vitu vya kanisani e, ukakuta kila mwaka ana safari za kwenda si kupeleka injili injili haja kwa ajabu na hala injili kupeleka ni kazi nzuri jana tulikuwa tunapeka injili na report yale yotupata huko e, baadaye lakini kupeleka injili peke yake haitoshi. Hata yuda Iscariote wakati Yesu anawatuma wale wawili, yuda alikuemwa naye, alienda. Yuko wapi? Mtu anaungua, hakumwamini Yesu Kristo. Yesu anasema alijua wasiomamini tangia mwana. Na naamini wa kwanza nilikuwa ni yuda. Yaani naomba upendezo na masomo kaya kwa sababu yanakuambia kweli. Yanakunyooshia, yanakutoa kwenye giza. Unajua kabisa kwamba ninaenda hivi hu tashwishi yote kwamba sijui hiki sielewi ikifano na kielewa. Hai ni wasomao wanakao kusaidia. Eh. Hey. Na pia yanakupa tulio wengi, mimi ni sema ukweli, tulio wengi. Hatuna historia ya dini kubwa ya matendo mazuri. Nina na ya matendo anajua kwamba kwa, kwa kweli Mungu akija akahukumu dunia kwa matendo yao mazuri mimi ya kwangu yananitosha Hatuna. Eh. Hey. Kichwa macho najua wewe ulioko hapa unacho. Na mimi naye kuibia tunacho ni imani katika Yesu Kristo kwa kiwango cha juu kidogo. Kwa hiyo ni, ni, ni, ni, ni furaha ni matumaini hai. Kwa upande wangu, ni furahi na matumaini kwa upande wangu, unasemaje? Eh. Kwa hiyo ni neno mbalo litakio alitupe matumaini makubwa sana. Eh. mbele. Sasa ni, ni nifafanue kitu kimoja ambacho kinawapa watu wengi na wengi kusaidia. Tujitahidi kidogo tukieleweki hitu. <tune> kuna Yesu ameleta funzo. Yesu alikuwa anaongea kwa mafumbo, alikuwa akongea kwa mafumbo. hapa kuna funbo kubwa kabisa. <coughs> Anasema hivi. Askia funbo alioitoa kwa yule kijana tajiri. Anasema kwa nini unaniita mwema? Eh si kwenye Biblia ya Kiswahili, nimeshafanyaona kwamba ndivyo ilivyo aliko kwenye Biblia ya KJV James. Kwa nini unoniita mwema? Kwa sababu nicha alipomega kama amesema mwalimu mwema nifanye nini matendo mema gani niweze kupata uzima wa milele? Yesu anamuuliza, "Okay, kwa nini unaniita mwema?" Aliyemwema ni mmoja tu nae ni Mungu. Ndiyo sio? Sasa fumbo linakuja hivi. Watu wasioweza kusoma vizuri Biblia hapa na nakuiuanisha sehemu nyingine, wao waambia, "Ah, Yesu alisema kwamba sio Mungu." Si ni, ndio ndicho unaweza kuelewa hapa, si lakini ni, ni, ni fumbo ambalo ni, kuna msema kisio nasema fumbo mfundie mjinga. Mwelevu Hapo wajinga wanafumbo hapo. Ngoye Yesu anasema Aliye mwema ni nani? Ni Mungu tu peke yake, si ndio? Sasa Ngoye niulize swali. Kwa hiyo niulize swali. Yesu ni mwema au siyo mwema? kuna kitu kilichokuwa kimepungua ndani ya Yesu kipo jolojo ambacho hakuwa na wema nacho eh ametoa kusema kwamba Mwema ni mmoja tu ni Mungu peke yake je Yesu ni mwema sio mwema ni mwema kama Yesu ni mwema ni Mungu kwa sababu ametoka kusema kwamba Mwema ni Mungu tu watu wote wanakubaliana kwa kumba Yesu Kristo ni mwema na wewe sasa kama Yesu Kristo ni mwema ni Mungu wame toko kwa sababu ametoka kusema kwamba kama sio Mungu wewe sio mwema. Ama ni mawili Yesu ni mwema ni Mungu, Yesu sio mwema sio Mungu. Sasa lipi ni, ni sahihi katika haya mawili? Yesu ni mwema ni Mungu. Ndipo hapo tumefumbua tu kitendawili cha Kristo. Alikuwa anafumba yule aliyokuwa amekuja vibaya watu wengi wanaanza kukujia vibaya ukawajibu vibaya japo sina maana kwamba ugombane hufanya nini hapana da na kuuliza anakuuliza kiujinga ujinga na umejibu asiyejua maana haambiwi maana asiyejua wokovu kimsingi haambiwi wokovu asiye na imani haambiwi imani Sema nyingine anasema Yesu Kristo anasema katika kitabu cha Mathayo mlangu wa saba anasema msichukue lulu zenu na kuwatupia nguruwe. Eh. kuna sehemu kwa mfano tunapopelekaga injili. Unafika sehemu unakuta kwamba kwa kweli huyu mtu hana uwezo hayuko katika nafasi yote ile ya kukubali rehema na neema ya Mungu anataka aende kwa matendo yake na sifa zake na dini yake kuna jinsi unachofanya unamwambia bye mungu Mungu akutunze na nini unamwombea unajiondoke kwa sababu huwezo kachukua ruru ya uokovu wa bure ukampa mbwa eh nani anakanani ni ime, mambo magumu lakini huu hu msali wa Yesu uko clear anasema mwema ni mmoja ni Mungu na Yesu ni Mungu kwa sababu ndiye mwema Eh. Kama sio mwema sio Mungu. Sasa watu wote koorda Yesu sio mwema, na ni mwema kwa kweli. Okay, kama ni mwema ni Mungu. Eh, tuko tunafumbua ile fumbo. Tuwe msali huko 17 mpaka 19, tuende haraka kidogo. 17 19, tuwe pamoja. Tumalize haya maandiko jamani. Hata mtu wa mtaani kizito, inahitaji kuchوريا na, na kujifunza mengine utayajua moja kwa moja lakini utaweka msingi wa ufahamu. Kusani wa na nasema hivi. Akamwambia kwani uh, uh, akamuuliza kwa nini unaniita mwema kwa maana mwema ni mmoja naye ni Mungu. Niko nasoma maneno ya King James. Haka, lakini ukitaka kuingia katika uzima zishike amri ijibu ni wewe babe ijibu ni, ni la Lakini ni gumu kidogo. Yesu alimjibu kulingana na aliyouliza. Ngoja usikije amemdanganya? Hapana, Yesu hadanganyi, alisema kweli. Eh, anaendelea mstari wa 18 anasema akamwambia zipi? Yesu akamwambia, "Ni hizi usiuwe, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako, mpende jirani yako kama nafsi yako." Yule kijana akamwambia, "Haya yote ni meashika, ni asema, sema, nimeashika, nimepungukiwa na nini tena?" Seme nyingine anasema nimeashika tangia utotoni mwanangu. Huyo mtu kwanza alikuwa mwongo. Ni nani ambaye anafanya hivi vitu vyote? Hana alichopungukiwa katika vyote. Huyo yupo. Hana, huyo alikuwa mwongo. Huyo alikuwa ni mwakilishi wa dini za leo. Kabisa. Anawaambia, "Nisha shika amri, nisha shika hizi, nisha shika Sabato." Unaweza kukuta anashika Sabato lakini kama ni Sabato anashika kwa mwaka kama ziko Sabato 50 na na ngapi? Kuna wiki ngapi kwa mwaka? Na 50 ngapi na 3, ndio? Eh kama ziko 53 ukakuta ana a, kama nikuzishika kuzishika kwa pamoja hapo sasa nakwambia ni kwenda kwenye ibada zao unaweza ukakuta meenda 25 Anakwambia mimi ni mwema ndio sasa mbona nyingine hujazishika sasa Lakini kulingana na Yesu ambayo ni kweli kabisa tukizishika amri zote za Mungu zote kabisa inatutosha kwenda bingu Bahati mbaya ni kwamba hakuna mtu hata mmoja kwa sababu hakuna mwanadamu mwema hata mmoja isipokuwa Mungu anayeweza kuzishika amri zote za Mungu maishani mwake. Hayupo hata mmoja. Ndiyo sababu Yesu anamwambia wewe umekuja ukitegemea matendo yenu, na mimi nakujibu jibu la matendo bado ni sahihi lakini hukuta huweza. baadaye akasema kama ukitaka kuwa, tuli, kuwa vizuri unifuati, Njoo kwangu, upokee wokovu wangu. Eh. Huko ni mbele kidogo. Na yeye anayeona kwa hiyo tukizishika amri zote Tukizishika amri zote tutakuwa tunafanya nini? Tunaweza tukaenda mbinguni lakini hakuna ni nani nadhani kwamba anaweza akazishika amri zote asivunje hata moja. Eh hey, hayupo. Eh hey, hayupo. Na hata kama mtu mwingine asemaye ninazo ni, ni, ni, ni zikosea ni itazitubu. Ni itazitubu zile usizozitubu ni nyingi zaidi. Eh. Kwa hiyo inafika sehemu kwamba huwezi ukatia na matendo yote mema anaye atena peke yake ni Mungu. Huwezi tubu dhambi zote kwa sababu sehemu nyingine Daudi anasema hata dhambi ambazo mimi siwezi si, si, ziko kwenye nafsi yangu. Hizo nazo huwezi kuzitubu. Na unaweza hata ukafa bila kuzitubu. Njia pekee Njia pekee ni kupata msamaha wa Kristo kwa njia alioichagua sasa hivi. Hapo sasa inabidi ugeuke unachagu unamwamini Kristo. Amina. E, Biblia nasema yeyote aniaminie mimi hata potea milele. Na hajasema yeyote atumbuye dhambi zake hapana. Baada ukoona kwamba uwezo kuzitubu kazi, kazi maliza, uwezo kutenda mema yote ukayamaliza, huko kote tunatoka, tunarudi ambapo panawezekana ni kumwamini Yesu Kristo akakupa msamaha bure. Eh, bila kujali umejitenda ngapi, bila kujali hujajitenda ngapi. Ndio ndicho ninachokuana nataka kumfundisha huyu mtu. Sasa hutazitubu mfano aromt akitoka akaiba gari na mtu. Akaiba si ndio? Akaanza kuliendesha kwa kasi. Uh! Ameliiba. Akafika mbele kwa sababu hana hayuko salama barabarani anakimbia. Akaaanguka aka nalo akafa. Seme unaweza kuniambia kwamba anaweza kusema kwamba nilishatumbu dhaambi zangu naenda mbinguni. Seme dhaambi ya mwisho ndio imemuua. Eh, watu wengi wanakufa katika dhambi. Kwa hiyo hata hiyo kusema kama si yee tuzitubu dha mizetu ili kusudi kifo kitakapokuja kitukute tuko salama hiyo ni kujidanganya vile vile. Eh hiyo ndio imani ya wakatoliki. Sikujidanganya. Na Yesu anasema amini aamini nawaambia yeye athie zaliwa mara ya pili lazima zaliwe mtu mpya ndiko kuamini ndiko kuokoka Hawezi kuona ufalme wa mbinguni. Haja sema yeyote asiyetubu dhambi zake zote. Yeyote asiyetfanya matendo mema yake yote. Yeyote asiyetoa sadaka za kumtosheleza. Mungu anasema pana yeyote asiyezaliwa mara ya pili. Hebu niulizie ni dunia hii na wanadamu wangapi wanaoamini kwamba wamezaliwa mara ya pili au waliojaribu kuzaliwa mara ya pili. Utakuta hawapo hapo. Na ndio ndio somo limeelekea mapo nilikuwa sijapanga kwa sababu wote hapa tulikuwa tunasoma katika kitabu cha Warumi mlango emme entend pare kidogo eh, okay tulikuwa kwenye emme tusome mithali 720 mi, mimi kwa sababu ya muda mimi niko conscious kidogo na muda sitaki niache vitu ambavyo si nimesema mithali ni ni hurumi mhubiri mhubiri 720 vipi nasema hivi 27:20 Anasema hivi bila shaka hakuna mwanadamu mwenye haki hata hapa duniani. Kwa hiyo haki yetu kwanza wetaka usema hakuna mwanadamu mwenye haki hapa duniani. Kwamba haki naenda mbinguni kwa kutenda vitu vya mwenye haki. Biblia imekataa inasema hakuna mwanadamu hata mmoja mwenye haki hata duniani. Kwa hiyo lazima tupate haki kutoka kwa mwenyeaga ambaye ni Kristo, eh? Anasema ambaye afanya mema asifanye dhambi. Eh? Kwa hiyo ile na na, na na hata Warumi 3:20, 3:20, tunapenda kwenda huko 3:20:12. Ni nasema e, wote wote wamefotoka, hakuna mtenda mema la hata mmoja. Hatuna mda kwa kwa mba, e, sema, e, e, wa huko. Kwa hiyo tunaona kwamba eh mtu mwingine anasema mngojele mwambie baadhi ya matendo ambayo watu wanadhani yawapeleka mbinguni. mnisikilize mcheke. Baadhi ya matendo ambayo watu wanadhani ndio yanawapeleka mbinguni. Ana kwambia e anasema nimetembelea mayatima unazekukuta ndani ya mwaka mmoja ameenda kwa mayatima Ma, ndani ya miaka mitano ameenda mara moja kama amejitaini sana mara moja kwa kwa je ameenda mara moja kwa mwaka, kwa moja kwa mwaka mzima au mara moja kwa miaka mitatu mitano hayo ni matendo ya kutosha kumpeleka mtu kwa Mungu na ukawatembelea tu ukapiga napicha kwa rusha wa Facebook unatafuta haki kwa wanadamu Eh, mwingine anakwambia nimeitoa sadaka. Mwingine anakwambia nimesoma rosari. vitu watu wa wanategemea vitosho kuwapeleka kwa Mungu. Iki za macho wa hata mchacho hakimbo hata kidogo. Eh? Mwingine anasema nime jumla tu ya matendo yangu ni mema tu, anakwambia kwa ujumla, nime anayehesabia hata. Hapana. Tumetoka kuona kwamba matendo yetu yetu ya haki yote yote ni kama mtu aliyevazilio toa uchafu unajisi. Eh? Na licho walichokofanya wa Yahudi, walimkataa Yesu akataa kuhesabia haki yao, juu yake. Eh? Eh? Ngoyapiri ndo ile ilikuwa inabeba somo lenyewe ilikuwa inasema eh nafasi ya tajiri mbinguni. Tumetoka kuona kwamba Yesu hem eh, tuosome kwanza mstari ule wa moja mpaka 26 chini moja mpaka 26. Nina sema Yesu akamwambia, "Ukitaka kuniukamilia kuwa mkamilifu, enenda. Yeye ametoka kusema kwamba vitu vyote amevishika hana kosa. Yuko sasa. Anataka kujahesabia mbele za Mungu, mbele haki mbele za Mungu. Anataka kumw kum, yaani kama kumlazimisha Yesu aseme, mm, "Wewe kinyano uko sawa sawa, umetosha nenda tu kaendelee na shughuli zako, tayari unaenda mbinguni." Enemy, nimeshika ni amri zote, eh, tangu totoni sina shida na nini. Alikuwa nataka mam, Yesu amwambie, ehe, basi. Uko sawasawa sawa, sawa hujapungukiacho totoni. Mm -hmm. Yesu akamwambia mm -hmm. ndugu yangu, nenda mm -hmm. kauze ulivo nako, unifuate ukajifunze upya maana ya wokovu. njo kwangu, njo kanisani sana. Upya kabisa. Toka huko uliku kuwa una dhari kwamba rosary yako ndio inakupeleka mbinguni. Rosary no inaalikwa kwenye Biblia? Na kama kuna mtu yoyote yule anayenifuatilia aliyeko mbali najua nyinyi mmeokuu am, amna shida. Kama kuna mtu mwingine anakuambia kwamba anasoma rosari ana inampa amani na Mungu wake. Anitafutie palipo andiko la kwenye Biblia, akiipata anipigie simu anidai shilingi milioni kumi nitaitafuta nitamlipa. Eh, hiyo rosari unayotegemea kwamba kuna watu wengine anakuambia kwamba kwa anadhani kwamba kwa ukaribu wake na Mungu wake ni kazi ya mikono ya wanadamu. Inaio somo na watu wasioamini Yesu, Waislamu wana rosari yao, tasbihi, waafindu wana marozari yao na majina yake yote. Unao vitu visivyoamini unaviingiza katika katika, katika Mungu. Ni hukumu hizo. hukumu by the way. Kwa yule kijana aliposikia wa aliposikia neno hilo E. Eh, okay, toa 21. Yesu akamwambia, "Ukitaka kuwa mkamilifu, enenda ukauze ulivyo navyo, uwape masikini nawe utakuwa na hazina mbinguni kisha njoo unifuate." Kicho akanaammea pana, bali ulizo nazo zina jukumu la kukupa hazina mbinguni. Unazitangulizo unazikuta kule. Hazina ni kitu kilicho hazina ni kama ni kama akiba uliyojiwekea, ni jina jingine kama akiba. Usibajeo mali zako zisishie usijomake ukifa utaziacha. Ni mara 100 Uziweke katika hali ambayo utakutana nazo mbinguni kama akiba yako. Eh. Nani ili neno lakini anasema sasa kisha uje unifuate ni kuoneshe namna ya kukutana nazo mbinguni. Uje nikufundishe, unifuate. Tuje mbele. Yesu akawa Yule kijana aliposikia neno lile akaenda zake kwa huzuni kwa sababu alikuwa na mali nyingi sababu kwa sababu gani kitu kicho huyu mtu alipata hukovu alikosa kilicho nyuma ni nini kwa sababu alikora mali nyingi na jimbure na sema sababu somo la leo Yesu analeta ana, ana, ana, ana, ana analeta eh, kichwa cha somo la leo mstari wa tatu Yesu akawaambia wanafunzi wake amina ya kwamba itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni mstari kama huu mtu anataka kutafuta maana kinyume na haya kweli eh, ni ngumu sana Watu na msali ulionyooka kama huu watu wanajizidi wasisome akiona wana umesoma anatafuta namna ya ku maana tofauti. Huyu msani nadhani yuko waziwazi. Hauhitaji ma maelezo tofauti tofauti. Nawaambia tena yeye yuko wazi. Akaona mm, watu hawaelewi wewe ngoja ni nikazie ni, ni akakazia. Yesu jamani hakuna kitu kizuri kama kuhubiri na kazia. Haba napo na hapa na si kazia asikazie. Kazia. kazia. kweli kweli. Kazia. Yes, kazia na Yesu anakazia na yeye. Aka tena ni rahisi zaidi ngamia kupinya katika tundu ya sindano kuliko tajiri kuingia katika forma ya mingono. Aliona kwamba haiwezi anasema ni shida kwa tajiri kuingia, anasema labda hawataelewa. Moja ni wa, ni wa, ni, wa, ni wa kwa, ma, kwa mfano halisi hizo. E, so unajua sindano ya kushonea nguo eh. Ngamia yule mnyama mrefu kabisa. Hata tofauti na twiga kama anaweza kupenya na tajira na pesa Yesu mimi naelewa kwa nini Yesu alichukiwa kwa sababu so, kitu kama hiki wewe bwana sisi tunachukiwa kwa sababu tumerudia aliyosema yeye ndo alianzisha lazima mmchukie kwa sababu ndio kwa madzilisho haya maneno lazima mmchukie kimsingi <tose> eh. sisi sasa hata we unayorudia aliyosema unaweza kuchukiwa sembuse yeye alianzisha manzo kabisa ma, ndio ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, chanzo cha matatizo Eh, kwa dunia ni matatizo. Eh? Walafunzi waliposikia walishangaa mno. Unajua waliochangaa watu gani? Ni Wakristo, wanafunzi. Tena hao ni wanafunzi wa Yesu watu wakaribu kabisa. Walishangaa mno wakisema ni nani basi awezaye kuokoka? Ni vigumu basi kama ninyi. Yesu akawakazia macho. Eh? Uh. Yesu kwao hapo kee eh jamani sasa tuko hapa tunaenda hapa analikuwa nakaza macho afanye hivi Yeso ni kaza macho au haukaza macho Leo hiyo kiuhubiri unakaza macho unasema mbaya Mimi naweka eso Eh jamani sasa em em em fungua yani unakuwa wewe unahubiri na kitabu chako hapana lazima tukaziane yani macho Eh Mimi Yesu akawakazia macho akawaambia kwa mwanadamu hilo haliwezekani bali kwa Mungu yote yawezekana. Mungu. Unajua ni kwa nini? Wokovu hauwezekani kwa mwanadamu unawezekana kwa Mungu. Eh, ni kwa Mungu. Eh, sasa huyu mwanadamu ambaye anataka kwenda mbinguni kwa njia za mwanadamu kwa matendo yake fulani Mungu anasema haitawezekana itakaowezekana ni mpale atakapo kwenda kwa Mungu akaamini ha, ukiamini hata kama una utajiri nusu ya dunia unaenda kwa Yesu Kristo vilevile kwa hiyo unaona kwamba ni kwa jinsi ya imani katika Kristo si, na huyu tajiri aliyokuwa inawezekana kwenda inawezekana sio kwa sababu sa, yaani ule utajiri kulingana neno ya Yesu utajiri ulikuwa umemzuia asiende lakini kwa sababu amerudi kwa Kristo, anasema kwa Mungu inawezekana akarudi kwa Kristo, itawezekana na kuruhusu hata na, na utajiri wake akaenda nao. Lakini sehemu nyingine nasema uuze kwanza. Upunguze. Ugawe. E. Lakini tutaona kwamba tutaona kwamba hata ukigawa kinachosumbua sio zile mali zile mali ni mali ya Mungu kwanza Ziko duniani kama ni dhahabu kwani umeumba dhahabu bwana ni ya Mungu Kazi kikazi yako ni kuondoa zi, hata zikibaki pale kuondoa ule moyo wako kutoka katika zile mali ukaurudisha katika Kristo usitanedia kuwepo unaweza sema unamaanisha kitu gani ngonye ni elewesha soma katika kitabu cha chama toa mlango wa 6 mstari wa 19. Tushafika huko mstari huo. Anasema, "Pale ilipo hazina yako ndipo na nini na moyo wako utakapo kuwa." <coughs> e. Kama hazina yako ni Mungu, moyo wako utakao kwa Mungu. Kama hazina yako iko kwenye mali matajiri wengi hazina zao ziko kwenye mali zao. Na kuhakikishia. Mtu yuko lazima atoe kafana kitoto chake Atoe kafana ndugu yake afanye nini apate mali. Huyo mtu sio hazina yake? Na ndugu nduguangu mnielewe. Watu wengi wenye utajiri mkubwa wameupata kupitia kwa, ku, kwa kuuza kwa ku, kwa kumwabudu shetani. Kwa kuuza roho yake au kuuza uhai wa watu wengi. Zile mali nyingi mnazozoona ziko juu ya maagano Kwenye Biblia hatuwakuti watu wengi walikuwa matajiri na ukiwapata unawakuta walikuwa wanaukaribu una mongu, kamso, Ivi, na Mungu kabisa unajua. Hivi Ibrahimu alikuwa ana utajiri mdogo, kwani utajiri mkubwa sana. Sina mdao Lakini unaona kwamba roho ya Ibrahimu, moyo wa Ibrahimu, Ibrahimu Ilikuwa juu ya mali zake kwa kwa Mungu. Kweli kabisa. Kwa hiyo unaweza ukawa na utajiri kama Ibrahimu. Unaweza ukawa tutaona hata akina Daudi. Unaweza ukawa na utajiri kama akina Ayubu mkubwa. Eh lakini moyo wako utakapokuwa umehamisha kwa Mungu hupati shida. Si kama tunaelewa. Hatuoni kwamba na sumbuwa, naona kama nitachelewa kufika huko kinachosumbua, kiko mtusome kama mstari kama moja kwa pamoja ili ukigusa by the way somo la mambo ya mali ni Sharif fundisha ni fundisha masomo saba mfululizo kwa hiyo ni kama mtaba anapenda kujifunza zaidi si mbaya akarejelea yako kwenye mitandao YouTube yako kwenye kwenye mitandao tofauti nyingi nyingi soma katika kitabu cha Timotheo kwanza ile eneo huwa ninasumbua kama nilivyosema vitu vingi vinasumbua ndani ya mlango 19 ili habari za mali na na la kusikitisha sasa jamani mnielewe. Habari za mali zinasumbua wenye nazo na hata wasio nazo. Ndio la ajabu. katika kitabu cha Timotheo kwa wa kwanza e, mlango wa 6. Eh, usari ule wa 6 anasema hivi. Walakini walakini utaua pamoja na kuridhika ni faida kubwa mwana nataka turidhike na tulicho nacho anaendeleaambia anasema kwa maana hatukuja na kitu duniani wala hatuwezi kutoka na kitu ila tukiwa na chakula na nguo tutaridhika na hivyo lakini hao wapendao kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi natama nyingi zisizo na maana zenye kudhuru ziwatosazo wanadamu katika upotevu na uharibifu unaona kwamba upotevu na uharibifu uko connected na kuwekeza na, na kuwa na moyo uliolala kwenye mali na hii haimaanishi kuwa nazo hapana kule kuzitamani kule kuzifikiria kule kuwa eh, kwa hiyo unakuta swala la mambo ya mali za dunia yale yanasumbua na nipa gumu hapa kwa kweli. Nipagumu gumu. Na, na utaona kwamba hata Yesu alitofautiana kidogo na wanafunzi wake. Wanafunzi wake nasema sasa nani na wazake. habari ya mali zikiwa hivyo hatutaokoka basi. Yesu anasema hapana msiwe na wasiwasi. Nipo. Paulo eh. alao kwamba kinacholeta shida sana, sana sana ni moyo kuziweka kuoka kwenye mali. Hivi unajua wewe ni ulize. Wewe ni ulize swali. Ibrahimu alikuwa na, na mali, alikuwa na mali. Alikuwa na watumishi, alikuwa na watumishi. Zile mali zilikuwa mali mwenye mwenye umiliki mkubwa alikuwa si Ibrahimu si ndiyo Sasa niulize unadhani unadhani ya tu binadamu unadhani miongoni wa watumishi wa Ibrahimu hapakuwa na watu waliokuwa na ile walikuwa wanatamana zile mali kuliko Ibrahimu mwenyewe Eh yani mioyo yao iko kwenye mali tena ambazo hawana sio zao kuliko Ibrahimu ambayo ni zake lakini moyo wake yuko kwa Mungu wa wengine ni vigumu sana Mungu akakupa mali au akakupa nguvu za kutafuta mali binafsi na sema nguvu za kutafuta mali ni Mungu anayetupa ni vigumu sana kumweka Mungu zaidi kuliko hata hizo mali zapo ni vigumu sana na kuhakishia kwa dunia ni tatizo kwa wakristo ni tatizo kwa mtu ambaye hajafundishwa hivi vitu vikamsumbua vikamsumbua baadaye vikaleta maana baadaye akaweza kuyaishi ni tatizo ni wakristo wengi wanahangaika na ili eneo Eh na wengi wanafika sehemu fulani wakisikia hilo eneo kama hilo wanafunga milango wanafunga na masikio wataki kusikia kwa sababu uta watoke katika matamaha yao ya mali zao. Kwa hiyo anaona tu azibe masikio basi. Ni hatari. Eh eh Biblia nasema mstari ule wa 10, "Maana 21 na mabaya ya kila namna niko kwenye Timotheo 1:6." Mstari wa 10, "Maana 21 na mabaya ya kila namna nikupenda fedha." Chanzo kama wala sio kuwa nazo, ni kuzipenda. Wala hajasema kuzimiriki kuzipenda. Wewe ni kwambie nenda katafute fedha. Katafute mali. Tena kwa bidii, lakini ufanye ukiwa umemweka kwanza Mungu mbele mali zako utafutaji wako usije kwa kunyima ibada. Utafutaji wako usije kwa kunyima uta Mungu na utakatifu. Mtu mwingine anakwambia ah una duka eh ukitaka duka lako. Unaona ile duka kama limeregelegea. Ukitaka duka lako lishibe ni nenepe. Hemia era kafanye hivi unachukua pete. Matajiri wengi wanavaa mapete kwa ajili ya kutunza mali zao za dunia. Huyo mtu ana namna hiyo hawezi akapona hata kidogo na kuangisha. Eh utaata ajua hamtoyelewa kwa hapa. E, Emini em, em, nisome hadi usha niishia. Waya nisome Zaburi Waya niende ni kwenye agano la kale haraka haraka. Ni, ni ah, nasikitika kwamba sitagusa mambo haya. Zaburi ya 100 Zaburi ya 19 Ngoja nisome Zaburi ya 19 na nisome sehemu nyingine moja tu. Zaburi ya 19 bwana anasema msali ule wa, wa, wa nane na 9 na nasema hivi nane na tisa. Zaburi ya 18 na 9 Zaburi ya tisa, wa nane na tisa nasema hivi Maagizo ya Bwana ni adili hilo ni neno hufurahisha moyo amri ya Bwana ni safi huatia macho nuru yani huyu mtu anapenda mambo ya Mungu huyu ni Daudi eh? Kicho cha Bwana ni kitakatifu kinadumu milele hukumu za Bwana ni, ni, ni kweli zina haki kabisa usani wa kumi, ni za kutamaniika kuliko dhahabu kuliko wingi wa dhahabu safi nazo ni tamu kuliko asali kuliko siga la asali huyu ukiwa huyu huy, huy, Daudi alikuwa tajiriakuwa tajiri lakini unaona kwamba mambo ya Mungu kwake ana yani ni mazito ni muhimu kuliko u, kuliko mali zake na dhahabu zake nicho alichotoka kusema pale ukiona tajiri na kuombea we tajiri kama Daudi lakini mwenye moyo kama wa Daudi kama hivi eh zaburi ya 119 eh zaburi ya tisa Daudi huyo huyo anasema mstari kule wa mbili sikiliza naenda haraka muda umeshaishi Sheria ya kinywa chako ni njema kwangu kuliko maelfu ya dhahabu na fedha Hutawakuta matajiri wengi wanaweza kusema hivi Fedha zao ni muhimu kuliko sheria za Mungu kuliko maneno ya Mungu kuliko Biblia eh Na Ayubu anasema maneno kama Ayubu 31:24 anasema hivi Ayubu 31 mimi nnakimbizana kwa 30 so, sinamda tena mnisamehe. Eh 31 24 Ayubu moja, shina Nina, ninaenda haraka kidogo ikiwa nimeifanya dhahabu kuwa tumaini langu huyo ni Daudi. Dhahabu huyo ndio hizo ndo uh, ni taswira utajiri. Au uh, ndo fedha ni jamii ya fedha ni ni vitu hivyo. by the way zilitokana na na, na, na madini maaru eh? anasema na kuiambia dhahabu safi wewe utegemeo langu matajiri wengi wana tabia tegemea fedha zao eh? kama nilifurahi kwa kuwa mali yangu yalikuwa mengi kwa sababu mkono wangu umepata vitu vingi eh? daudi eh, anasema iwapo alikuwa alikuwa tajiri alikuwa na mifugo mingi utajiri wa wakati alikuwa nao wote baadaye ukaondolewa lakini akasema iwapo kuna wakati nilifika nika nikaweka mbele fedha zangu utajiri wangu aufwa iwapo ilitokea basi nina haki ya kufanywa haya niliyofanya na Mungu alikuwa naonyesha kwamba hakufaa amepitia katika hali ile sio kwa sababu ya mienendo yake mibaya ni majaribu ya Mungu anayoleta kwa binadamu hoja ya tatu na mwisho inasema ukiacha vyote utalipwa na Mungu ukiacha vyote eh kuviacha sio kusema kwamba huvi huvi hu, hu, hu, Yaani hunavyo hapana uvipe nafasi ya pili mbele ya Mungu ya mugu, nyuma ya Mungu wako. Eh. Msalimu 27 nipo Petro akajibu kamaambia tazama sisi tumeacha vyote na kukufuata tutapata nini basi Yesu akamwamini akamwambia amini na mwambia ya kwamba nyinyi mlionifuata mimi katika ulimwengu mpya atakapoketi mwana wa Adam katika kitu cha utukufu wake ninyi nanyi mtaketi katika viti 12 mkiwa hukumu kabila 12 za Israeli na kila mtu aliyeacha nyumba au, au ndugu wa kiume au wa kike au baba au mama au watoto na mashamba au mashamba kwa ajili kwa jiri ya jina langu atapokea mara lakini wa mwisho wa mwisho na walio wa mwisho watakuwa kwanza wa kwanza watakuwa mwisho kwamba Tunapo ludisha nyuma mambo ya mali za dunia vitu vya dunia furaha za dunia eh, mali vitu vingi vya dunia Biblia inasema tunapoo tunajiwekea hazina kule mbinguni ndio i don't care kweli i don't care you may not care labda huta care utajali lakini tujue kwamba maisha ya duniani hayadumu muda mrefu M mtu anakuwa ni mtoto muda ufupi anakuwa mzima anaanza kuangaika maisha ya dunia katika utu uzima mwanzo mwanzo anakaa anafurahia furahia baada ya muda kupambana na magonjwa uze